Wenke vir die bereik van die wedergeboorte, hoofstuk 298, hoogst belangrike opheldering oor die weese van Yahshua en oor die verhouding van die menslike tot die godelike in hom, wenke oor die wedergeboorte. Lukas 2 vers 40 En die kynkie het gegroeid en sterk geword in die gees en vol van wysheid en die barmhartigheid van Elohim was op hom. Lukas 2 vers 52 En Yahshua het toegeneem in wysheid, en groote en barmhartigheid by Elohim en die mense. Daar volgens staan daar in die skrif, En hy het toe in barmhartigheid en weisheid voor Elohim en die mense toegeneem, En hy het aan sy ouwers onderdanig en gehoorzaam geblei, Toordat hy sy leraars amp aanvaar het. Hier is ook een verwijsing na 1 Samuel 2 vers 26. Vraag, hoe kon Yahshua as die enigste ewige godelike weese in weisheid en barmhartigheid voor Elohim en die mense toeneem, aangezien hy toch van ewigheid Elohim was? En hoe vernamelik voor die mense, aangezien hy toch van ewigheid af die oneindig allervolmaakste weese was? Om dit goed en recht te kan verstaan, moet die mens Yahshua nie geïsoleerd as die enige el beskou nie, maar die mens moet hom as die mens voorstel en wie die enige eeuwige godheid omself net so skynbaar onwerkzaam opgesluit het soos die gees as die godelike vonk in die weese van elke mens opgesluit is en wat elke mens volgens die godelike orde moet doen, om sy gees in homself vry te maak. Dit moes ook die mens, Yahshua, met alle ergens doen, om die godelike weese in hom vry te maak, so hy een in hom sal word. Elke mens moet bepaalde swakhede in homself draal, waar die gewone boeie van die gees is, waardeer die gees soos in een vaste huis ingesluid is. Die boeie kan echter eers losgemaak word, wanneer die siel, wat die met die vlees vermeng is, omself dier die korekte selverloening so danig versterk het, dat hy krachtig genoeg is om die vrye geest te kan bevat en te hou. Om hierdie rede kan die mens juist alleenlik maar dier allerlei versoekinge sy swakhede waarneem en beleef hoe en waar in sy geest vastgebind is. As hy dan juist in hierdie pinte omself in sy siel verloon, dan maak hy daar dier die boeie van sy Gees loos en leed daarmee sy siel aan bande. Is die siel dan op die rechte tyd met al die vroere bande van die geest vastgebind, dan gaan die algehele bevryde Gees weliswaar van self op heel natuurlike weise in die hele sterk siel oor en dit bereik daardier die hemelse volmaakte mag van die geest, en word daardier verewig volkome een met hom. In die losmaking van die een boei na die ander, bestaan die toeneem van die siel in die geestelike kracht, wat die weisheid en die barmhartigheid is, wat dan die wedergeboorte is. Die weisheid is die sywersien van die ewige orde van Elohim in haar self. In die baremhartigheid is die ewige licht van die liefde, waardoor alle eindeloose en talloose dinge, hulle omstandighede en hulle weeën verlig word. Soos dit by die mens die geval is, so was dit ook met die Eloi mens, Yahshua. Sy siel was net soos die siel van elke mens, en dit was met des te meer swakkede belas omdat die almachtige Gees van Elohim homself in die sterkste boeie moes lee, om in sy siel vastgehou te kon word. En so moes die siel van Yahshua ook die grootste versoekings in selfverloening doorstaan, om sy godelike Gees van die bande te kon ondoen, om homself daardier sterk te maak vir die eindeloze vrijheid van die Gees van alle geeste en so volkome een met om te word en juist is daar en bestaan dan ook die toename en wysheid en barmhartigheid van Jahshua se siel vir Elohim en vir die mense en wel in die mate waar waarin die goddelike gees homself langsaameraand steeds meer verenig het met sy weliswaar goddelike siel wat die eintlike seën was hierdie laaste vers 19 kom nie in die tydse teks op die CD voor nie maar wel in die nederlandse vertaling